Частина 19. Розділ сьомий. Джекі Веттінгтон залишилась на ніч у Евереттів. І хоча діти тихо собі спали і ліжко в гостьовій кімнаті було зручним, вона лежала без сну. На четверту ранку вона нарешті вирішила, що мусить бути зроблена. Вона розуміла ризики. Також вона розуміла, що не заспокоїться, доки Барбі залишається у камері під поліцейською дільницею. Якби вона була здатна сама організувати хоч якийсь спротив чи принаймні просто серйозне розслідування тих убивств, гадала Джекі, вона б уже почала цим займатися. Проте вона себе знала занадто добре, щоби навіть не тішитися такими мріями. Вона достатньо добре справлялася з тим, що їй доводилося робити на острові Гуам і в Німеччині витягання з барів п'яних бійців виловлювання самохідників або наведення порядку після автоаварій на базі. Усе це належало до її рутинних завдань. Але те, що трапилося в Честерміллі, перебувало поза рівнем зарплатні майстер-сержанта чи штатної патрульної, котра працює в маленькому містечку, де колеги-полісмени називають її позаочі офіцер Цицькі. Вони думали, вона цього не знає, але вона-то знала. Та зараз цей сексизм на рівні середньої школи був найменшою з її турбот. Цьому мусить бути покладено край, і Дейл Барбара, та людина, котру президент Сполучених Штатів, вибрав для покладання цьому краю. Навіть виконання волі головнокомандувача не було тут головним. Перше правило – накидати товаришів у біді. Священне, міфологізоване до автоматизму правило. Почати треба з того, щоб дати знати Барбі, що він не один тоді він зможе відповідно до цього факту будувати свої плани. Коли о п'ятій ранку вниз у нічній сорочці спустилася Лінда, крізь вікна лише почало вповзати перше світло і проявлятися непорушно застиглі дерева і кущі. Ані подиху вітерцю на дворі. «Мені потрібна якась посудина, типу «Тапервер», – промовила Джекі. «Миска така, щоб була невелика і непрозора. У тебе є щось подібне?» «Звісно, є, а навіщо тобі. «Ми понесемо Дейлу Барбарі сніданок», – сказала Джекі кашу, – «а на дно покладемо записку». «Про що це ти говориш, Джекі?» «Я не можу, у мене діти». «Знаю, але сама я цього зробити теж не можу, бо мене не пропустять туди само. Якби я була чоловіком, тоді б можливо, але з оцим оснащенням». Вона показала на свої груди. «Коротше, мені потрібна ти». «Яку записку?» «Я хочу визволити його завтра вночі», – сказала Джекі голосом спокійнішим за свої справжні відчуття. «Під час загальних міських зборів. У цій частині операції ти мені не будеш потрібна. Ти не втягнеш мене до тієї частини». Лінда скубла комір своєї нічної сорочки. «Не кричи так. Я гадаю, можливо, Ромео Берпі, якщо мені вдасться його переконати, що Барбі не вбивав бренди. Ми одягнемо маски, балаклави або щось таке». Щоби нас не впізнали. Ніхто і не здивується, все місто і так уже впевнене, що в нього є спільники. «Ти збожеволіла». «Ні, на час зборів там залишиться жменька людей. Три-чотири чоловіки, може і пара усього. Я певна». «А я ні. Але до завтрашньої ночі ще далеко. Він мусить підпускати їм туману весь цей час». «Все, давай мені миску». «Джекі, я не можу». «Можеш. Це промови Расті». Він стояв у дверях, мало не грандіозний у своїх спортивних трусах, і має ці патріоти Нової Англії. Настав час приймати ризики, діти там чи не діти. Ми тут тепер покинуті на призволяще, і саме ми мусимо це зупинити. Лінда якусь мить дивилася на нього, кусаючи губи. Врешті вона нахилилася до одної з нижніх шухляд Та переверив мене тут. Прибувши до поліцейської дільниці, вони побачили стійку рецепції порожньою. Преді Дентон пішов додому трохи поспати, проте в приміщенні перебувало півдесятка юних офіцерів. Вони сиділи без діла, пили каву і теревенили по вранішньому збуджено, бо більшість із них давно вже не піднімалися з ліжка в такий ранній час у свідомому віці. Джекі побачила двох із численних братів Кільянів – містечкову подружку заїжджих байкерів і завсідницю Діпера на ім'я Лорен Конрі та Картера Тібода. Іман інших вона не знала, але впізнала серед них двох хронічних прогульників школи, котрі також притягалися за дрібні порушення, пов'язані з наркотиками і керуванням автомобілем. Нові офіцери, найновіші з нових, не були одягнені в уніформу, натомість у кожного на руці вище ліктя було пов'язано шматок голубої тканини. Усі, крім одного, були при зброї. «А ви, дівчата, чого прийшли сюди так рано?» спитав походжаючи приміщенням Тібода. У мене хоч причина є. Кінчилися були тамівні пігулки. Решта позіхали, немов ті тролі. Принесли сніданок для Барбари, сказала Джекі. Вона боялася поглянути на Лінду, боялася, бо не знала, який вираз може побачити на її обличчі. Тібодо зазирнув до миски. Молока нема. Обійдеться без молока, сказала Джекі, плюючи в миску з кашею спешл Кей. Ось я лише ще додам вологі трішечки. Юнацтво схвально зареготало. Дехто зааплодував. Джекі з Ліндою вже були майже на сходах, коли їх зупинив голос Тібода. «А дайте не сюди!» Джекі на мить застигла, побачила себе, як вона шпурляє миску йому в обличчя і кидається на втеки. Її зупинив простий факт. Тікати їм не було куди. Навіть якби вдалося вибігти з дільниці... Їх схопили, бо уже на півдорозі через Меморіал Плазу. Лінда взяла миску з рук Джекі і простягнула Тібода. Тібода подивився всередину, а потім замість того, щоб перевіряти кашу, вміст прихованих смаколиків, він сам у неї плюнув. «Мій внесок!» – промовив він. «Хвилиночку, хвилиночку!» – сполошилася дівчина Конрі. «Струнка родоволоса з фігурою топ-моделі і буяючими прищами обличчям». Говорила вона дещо гугняво, бо саме длубалася в носі, засунувши туди палець, мало не по другу кісточку. «Я те вхочу то дати!» Палець вирнув з носа з великою козою на кінці. Міс Конрі виклала її поверх каші під новий вибух аплодисментів і вигуки. «Лорі, володарка, копалень зеленого золота!» «Відомо, що в кожній коробці пластівців є якийсь сюрприз», – дурновато посміхнулася вона і поклало долоні на руків'я пістолета 45-го калібру в себе на стегні. Джекі майнула думка, що її, таку худеньку, скотушок зіб'є віддачею, якщо їй трапиться з нього вистрелити. «Тепер готово», – промовив Тібода. «Я з вами за компанію. Добре, сказала Джекі, похоловши від думки, як близько вона була від рішення покласти записку собі до кишені і просто передати її Барбі з рук в руки. Зненацька ризик, на який вони наважилися, здався їй божевіллям, проте відступати було вже пізно. «Втім, можеш просто біля сходів постояти, а ти, Лінда, тримайся в мене за спиною, ризику нема ніякого». Вона гадала, що Картер заперечуватиме, але цього не сталося. Барбі сів на тапчані. По інший бік Град стояла Джекі Веттінгтон з пластиковою мискою, а поза нею Лінда Еверетт стиснувши обома руками пістолет, націлений дулом у підлогу. Останнім у вервечці, ближче до сходів, стояв картер Тібода з волоссям сторчма після сну, в синій форменій сорочці, розтебнутій на грудях так, що було видно пов'язку на його погризаному псом плечі. «Вітаю, офіцери Веттінгтон!» – поздоровкався Барбі. Слабеньке біле світло вповзало крізь проріз, що слугував тут віконцем. Від цих перших променів дня життя ще більше здалося йому схожим на ідіотський жарт. «Я не винний, то все наклепи, я не можу їх навіть звинуваченнями назвати, бо я не був». Столепельку рикнула Лінда за плеча Джекі. «Нас це не цікавить!» «Сказано тобі, тупак!» – посіхнув Картер, чухаючи свій бандаж. «Молодча гадівка!» «Сядь назад!» – промовила Джекі. «Я не ворухнись!» «Барбі сів!» Вона посунула миску крізь грати. Миска була маленька, якраз щоб пролізти. Він її взяв до рук. У ній було щось схоже на спешл-кей. На поверхні сухих пластівців блищав плювок. І ще щось. Велика зелена шмаркля. Сира, промережена кров'ю. Та все одно в шлунку йому забурчало. Він почувався дуже голодним. А також дуже ображеним, попри все. Бо гадав, що Джекі, у котрій він, побачивши її вперше, одразу впізнав колишню військову, почасти завдяки її стрижці, але головним чином у тому, як вона себе ставила. Все-таки краща людина. Відразу до нього Генрі Моррісона не так його зачіпала. А от з цим було важче. І також інша жінка, та, що заміжня зараз Расті Еверетом, дивилася на нього немов на якогось рідкісного отруйного павука. А він плекав надію, що хоч хтось із регулярних офіцерів дільниці жари хукнув йому тібодо від сходів, ми тобі гарненько сервірували, правда ж, дівчата? А вже ж так, підтакнула Лінда. Опустивши при цьому кутики губ, гримаса майнула коротша за разовий нервовий тик. Але на душі в Барбі посвітлішало. Він вирішив, що вона прикидається. Можливо, це просто його порожні надії, хоча хто зна. Вона трохи відступила, блокуючи своїм тілом Джекі від погляду Картера. Хоча великої потреби в тому і не було до наразі був зайнятий тим, що намагався зазирнути собі під край пов'язки. Джекі кинула погляд назад, упевнившись, що вона чиста, а тоді показала на миску, повернувши руки долонями догори і звівши брови. Вибач. Після цього показала двома пальцями на Барбі. Зверни увагу. Він кивнув. «Смакуй, Херло!» – промовила Джекі. «На обід принесемо тобі чогось кращого. Який-небудь пісьбурхер!» Від сходів, де він уже встиг відклеїти собі краєчок бандажа, реготнув Картер Тібода. Якщо в тебе на той час ще залишаться зуби, щоб не межувати, додала Лінда. Барбі хотілося, аби вона вже замовкла не було в її тоні садизму, навіть злості не вчувалося. Голос звучав радше налякано, як у жінки, котра воліла би опинитися якомога далі від цього місця. Одначе Тібодо, здавалося, цього не зауважував. Він так само захоплено досліджував своє плече. «Ходімо», – промовила Джекі. «Не хочу я дивитися, як він їстиме». «Не за дуже сухе їдло для тебе», – запитав Картер. Він випростався, коли жінки рушили коридором між камерами в бік сходів. Лінда вже сховала до кобури пістолет. «Бо якщо так, він прочистив горло харканням». «Якось переживу», – відповів Барбі. «Звісно, що так», – сказав Тібодо, – «який час, а потім ні». Вони пішли вгору сходами. Тібода рушив останнім, вщипнувши Джекі за дупу. Вона засміялася і злегка ляснула його. Грала вона чудово, не те, що Еверотова жінка. Але обидві вони проявили неабияку мужність. Страшну мужність. Барбі підчепив шмарклю і кинув її в той куток, куди ще раніше був помочився. Витер руку об сорочку, потім занурив пальці у пластівці. На дні миски намацав паперову смужку. «Намагайся протриматися до наступної ночі. Якщо ми зможемо тебе визволити, спробуй придумати безпечне місце. Що з цим робити, знаєш сам». Барбі знав. Десь за годину після того, як він з'їв записку, а потім і кашу, на сходах почулися важкі кроки. «То був великий джим». У костюмі і при кроватці, готовий до чергового дня керування підкупольним життям. За ним слідували Картер Тібодо і ще один хлопець, якийсь кільян, судячи з форми його голови. Цей хлопець ніс стілець і ледь справлявся з такою делікатною роботою. Був він з тих парубків, що про них старокрепі янки, кажуть, недороблений. Він передав стілець Тібодо, і той встановив його навпроти камери в коридорі. Рені сів, делікатно поправивши штани щоб не зам'яти на них стрілки. «Доброго ранку, містере Барбара!» – зробив він ледь чутний, вдоволений наголос на цивільному звертанні. «Виборний Ренні!» – промовив Барбі. «Що я можу для вас зробити, окрім як назвати своє ім'я, звання і особистий номер, за правильність котрого я не ручаюся, бо точно не пам'ятаю?» «Зізнайтесь, зекономте нам працю і полегшіть власну душу!» Містер Шилс учора ввечері згадував щось про притоплення сказав Барбі. Питався в мене, чи я бачив щось таке в Ірако. Губеринні були зібрані в легеньку усмішку. Він ніби промовляв. «Скажи ще щось, Говорючі тварини такі цікаві». Я і справді бачив. Не маю поняття, наскільки часто цей метод застосовувався в польових умовах. Рапорти різняться. Але сам я бачив це двічі. Один чоловік зізнався, хоча зізнання виявилося нічого не вартим. Той, кого він назвав як бомбиста Аль-Каїди, виявився шкільним учителем, котрий виїхав з Іраку до Кувейту ще за 14 місяців до того. Другий чоловік дотерпів до конвульсій і враження мозку, тож зізнання від нього так і не було отримано, хоча я певен, він зізнався би, аби міг. Усі зізнаються, коли їх починають притоплювати, зазвичай уже через кілька хвилин. Я теж зізнаюся, не маю в цьому сумнівів. «Тоді зекономте собі трохи скорботи», – мовив Великий Джим. «У вас утомлений вигляд, сер. З вами все гаразд». Легка усмішка змінилася легкою похмурістю. Її висвітила глибока зморшка, що залягла в ренні міжбрів. «Мій поточний стан не є предметом вашої турботи. Моя вам порада, пане Барбара. Не женіть мені лайно, а я не буду гнати вам. Що вас мусить дійсно турбувати, так це ваш власний стан». «Зараз він може бути гарним, але все легко змінити. За пару хвилин. Розумієте, я насправді думаю піддати вас притопленню. Цілком серйозно схиляюся до цього. Отже, зізнавайтеся у вбивствах. Убережіть себе від страждань. Зекономте нам клопіт». «Навряд чи я погоджуся. А якщо почнете мене притоплювати, я почну балакати про всяке різне. Вам, Либонь, варто наперед подумати, кому варто залишатися поряд зі мною, коли я почну говорити». Ренні міркував, хоча й охайно вбраний, підтягнутий, особливо як для такого раннього часу, обличчя мав жовтувати, а його крихітні очка оточувала припухла, схожа на синці плоть. Вигляд він дійсно мав кепський. Якби великий Джим раптом узяв та й помер просто отут, у нього на очах Барбі міг очікувати на дві можливості. Перша – це те, що гидкий політичний клімат уміллі покращиться, не утворюючи ніяких надлишкових торнадо. А другий – хаотична кривава баня, в якій у слід за смертю Барбі, скоріш за все через лінчування, а не розстріл, почнеться виловлювання його уявних спільників. І першою в цім списку стоятиме ім'я Джулії, а другим номером може йти Розі. Настрахані люди дуже схильні до асоціативних пошуків винних. Ренні обернувся до Тібода. «Відійди подалі, Картере. Туди, до сходів, якщо твоя ласка. Але ж якщо він спробує вчепитися у вас, тоді ти його застрелиш. І він це розуміє, хіба не так, пане Барбара?» Барбі кивнув. «Крім того, я аж ніяк не збираюся наближатися до нього. Тому то й прошу тебе відступити подалі. У нас тут буде приватна бесіда. Ті буде відійшов. Отже, пане Барбара, про які такі речі ви почнете балакати?» Я знаю все про метову лабораторію, Барбі говорив стиха. Про це знав Говард Перкінс і вже був готовий вас заарештувати. Бренда знайшла вашу справу в його комп'ютері. Саме тому ви її і вбили. Ренні усміхнувся. О, яка амбітна у вас фантазія. Генеральний прокурор штату не вважатиме це фантазією, пам'ятаючи про ваші мотиви. Ми ж не просто про якусь аматорську скороварку в мобільному трейлері говоримо. Мова йде про General Motors з виробництвом метамфетаміну. Ще до кінця цього дня, почав Ренні, комп'ютер Перкінса буде знищено. І її комп'ютер також. Я підозрюю, якісь папери можуть лежати в домашньому сейфі Дюка. Безглузді, звісно. Злостиве вмотивоване політичне сміття. Породжене мозком чоловіка, котрий завжди мене не любив. Ну, якщо так, сейф буде відкрито, а папери спалено. «Заради добра міста – не мого добра. Зараз у нас кризовий стан. Усім нам треба гуртуватися». Бренда перед смертю передала декому папку тих документів, які вона роздрукувала з комп'ютера. Великий Джим вишкірився, показавши обидва ряди дрібних зубів. «Ваші фантазії, пане Барбара, заслуговують на взаємність. Ви дозволите?» Барбі розвів руками. «Ваша воля». У моїй фантазії Бренда приходить до мене і розповідає те саме, що й оце щойно казали ви. Каже, що документи, про які ви згадали, вона передала Джулії Шамвей. Проте я знаю, що це брехня. Вона могла бажати це зробити, але не зробила. Та й навіть якби так, він знизав плечима. Минулої ночі ваші спільники спалили газету пані Шамвей до ноги. У даному випадку нерозумна акція з їх боку. Чи це була ваша ідея? Барбара відповів. «Копія таки існує, і я знаю, де. Якщо ви притоплюватимете мене, я обнародую її місцезнаходження. Голосно». Ренні розсміявся. «Вельми щиро промовлено, пане Барбара. Але я все життя провів у маніпуляціях, і можу впізнати блев, коли його чую. Можливо, мені варто стратити вас по скороченій процедурі. Місто відповість оплисками. «А чи такими вже голосними, якщо ви спершу не викриєте моїх спільників? Навіть Пітер Рендолф може засумніватися в законності такого рішення. А він же усього лише йолоб і настраханий підлабузник». Великий Джим підвівся. Його обвислі щоки набули кольору старої цегли. «Ти не знаєш, з ким затіяв тут гру?» «Чудово знаю. Вашого роду типів я на кожному кроці зустрічав в Іраку. Замість краватки вони носять тюрбани». Але в усьому іншому точнісінько такі ж аж до базікання про Бога. Ну, ви переконали мене відмовитися від притоплення, сказав великий Джим. Просто сором. Я завжди мріяв подивитися на це діло. Не маю сумнівів. Поки що ми потримуємо вас у цій комфортабельній камері, гаразд. Я не думаю, що ви багато їстимете, бо їжа заважає мисленню. Хоча хто зна, конструктивне мислення може допомогти вам знайти аргументи які переконають мене дозволити вам і надалі жити. Імена тих у місті, хто проти мене, наприклад. Повний список. Я даю вам 48 годин. А тоді, якщо вам не вдасться переконати мене у протилежному, накажу стратити вас на меморіал-плазі, на очах усього міста. Ви прислужитеся в ролі наочного прикладу. Ви насправді неважно виглядаєте, пане виборний. Ренні втупився у нього важким поглядом. «Це від таких, як ти, всі неприємності в цьому світі. Якби я не вважав, що страта тебе на площі, в пам'ять полеглих у війнах, послужить для консолідації нашого міста і стане засобом для такого необхідного нам зараз катарсису, я наказав би містеру Тібодо застрелити тебе прямо тут». «Зробіть це, і все викриється», – відповів Барбі. «Люди від краю до краю міста знатимуть про ваші оборудки». «І спробуйте тоді знайти консенсус на ваших сраних загальноміських зборах. Ви – опередковий тиран!» Жили надулися по боках шиї великого Джима. Ще одна почала пульсувати в нього посеред лоба. Якусь мить він перебував на межі вибуху, а тоді усміхнувся. «Оцінюю навідмінно ваші старання, пане Барбара. Але все – брехня ваша!» Він пішов. Вони пішли. Барбі сидів на тапчані весь спітнілий. Він розумів, що був наблизився до самого краєчку. Ренні мав причини залишати його живим, але не настільки сильні. І була ж іще записка, передана йому Джекі Веттінгтон і Ліндою Еверет. Вираз на обличчі місіс Еверет ясно давав зрозуміти, що вона знає достатньо, щоб перебувати в жаху, і не лише за себе. Для нього було б безпечніше спробувати вирватися звідси самотужки за допомогою ножа. Зважаючи на теперішній рівень професійності в департаменті поліції Честер йому здавалося це здійсненним. Знадобиться удача, але це цілком можливо зробити. Проте в нього не було ніякої можливості повідомити їм, що він спробує втекти самостійно. Барбі Ліг, заклавши собі руки за голову, одне питання перекривало в ньому решту інших. Що ж сталося з друкованою копією документів із папки Вейдер? котра мусила потрапити до Джулії. Бо ці папери до неї не потрапили. Він не сумнівався, що тут Ренні казав правду. Нема способу дізнатися і нічого робити, окрім як чекати. Лежати на спині, дивлячись у стелю, саме цим Барбі і зайнявся.